Det är man mot man och den som är först i mål är bäst liksom. Det tilltalar mig väldigt mycket. Välkomna tillbaka! Detta är nypremiären av Stegvis. Uppehållet blev lite längre än vad jag hade tänkt mig. Det är faktiskt mer än fyra månader sedan senaste avsnittet kom ut. Det var helt enkelt lite mer tidskrävande att vara tvåvarnspappa än vad, jag, än vad jag var beredd på. Men nu är jag tillbaka och flera avsnitt följer här under våren och sommaren, även om det kanske inte blir så ofta som, som en gång i veckan. Jon Eliasson är dagens gäst. John, liksom jag själv, är, kommer från Sävedalens AIK. Och John var liksom nästa generations eh, topplöpare inom i, i Sävedalen. Men han la av redan när han var 21, för ett par år sedan här. Eh, han är alltså 23 nu. Och, och det här blev jag förstås nyfiken på. För jag minns John som en väldigt ambitiös och dessutom som en stor talang. Eh, så jag blev intresserad av hur det kom så att motivationen tog slut och... Hur han använder denna motivationen nu för tiden. Det hela blev ett väldigt intressant samtal om både det ena och det andra. Detta spelades faktiskt in för fem månader sedan, alltså i slutet av november. Men det mesta är fortfarande relevant skulle jag vilja säga. Håll till godo! Hur länge sedan är det du, du la av? Det är ganska exakt ett och ett halvt år sedan är det. Så det var under våren 2011 Inför en säsong alltså? Ja faktiskt ja. Det var efter ett äh, stafett -SM. Jag hade beslutat innan att äh, Lägga av efter i loppet okay. Och så lyckades vi äh, vinna ett guld Det var väldigt roligt Och sen så tyckte jag att det var ett ganska passande läge Att sluta ändå ja. På något sätt. Ehm. Hur var den äh, sommaren där då, Utan utan löpning Det var en speciell val det. det ryckte ganska mycket i benen i början alltså. ja. det gjorde jag. Och jag sprang en del också Men väldigt lite jag Var på och skilde minns jag Och ja Festade utan att ha dåligt samvete Som man ju alltid har När man tränar och så ja. Hur kändes det, det då? Både skönt och inte på något sätt ja. För det, ja, det har ju varit Det är svårt att göra sig av med en så stor del av sitt liv Eller vad mm. det var varit för mig i alla fall det var väldigt eh, speciellt Det är liksom en, kanske den viktigaste relationen till någonting eh, har, Löpningen har ju varit liksom den viktigaste relationen till en aktivitet Det handlar mest är i liksom, mm. att dela mig uppväxt Så det är ju lite grann som att eh, göra slut eller någonting mm. På den sidan Men, men eh, För jag tyckte också det var jobbigt Aha. När jag var av Jag hade ju i för sig eh, Kanske en hel karriär bakom mig då mm. Jag var 30 ungefär Okay. men jag tyckte det nästan det var jobbet efter ett tag på något sätt. Mm. Är det så, var det så för dig också att börja var det mest skönt då, Nej, men något, något år eller kanske ja, men typ som nu för dig. Ja. För att då kände jag att jag hade fortfarande inte hittat något som egentligen ersatte den kick som ändå öppningen gav mig. Det är sant, det är inte jag gjort Nej. Eh, faktiskt, inte den extrema kicken som man får efter väldigt bra löp och så. Så jag håller med dig, absolut, ibland är det ganska jobbigt Men ja. när jag tittar tillbaka så tycker jag ändå att det var rätt beslut ja. Trots det ja. Och jag försöker hitta nya saker och sådär Och framförallt i sociala livet kanske Jag har prioriterat nu, det senaste året, på ett helt annat sätt mm. Vilket har varit väldigt givande också, absolut Vem är Jan Eliasson? Är du, är du, du är göteborgare? Det är jag man kan nästan. man inte hör på dialekten. Det är många som säger att man inte hör det. Men du hör det. Ja, det ja. tycker jag nog. vad bra. nu var skönt att höra faktiskt. <laughs> Absolut. Eh, var kommer du från i Göteborg? kommer från Östra Göteborg. Eh, föddes i Västra Frölder, där du jag. Aha. Eller växte upp första året tror jag i Västra Frölder. Okay. Och sen flyttade vi till Östra Göteborg. Hagforsgatan heter det. gatan mm. som växte upp på. Väldigt nära där vi sitter nu. Ja, faktiskt. Väldigt nära. Vi sitter ja. i Jons lägenhet här, den i ja. Smörsvårdsgatan i Robertshöjd eller vad heter det? Ja, Björkekärr. Björkekärr kan man nog säga. Kanske. Ha. Men ja. var det villa, lägenhet? Det var en lägenhet var det. Det var en... en ja, mina föräldrar skildes när jag var sju år gammal. Okej. Okay du var en, en femma där först i Hoppavforsvatan och sen så var det två olika lägenheter. Mamma bodde på ett ställe och pappa bodde på ett ställe. Och eh, ja, så, så var det med det. Så du var ganska liten när de eh, skiljde ja, då? Ja, det var jag. Jag var sju år. Och det, det är faktiskt ingenting som jag alls har tänkt på speciellt mycket. Eller har märkt av att jag lider av på något sätt. Utan det, det var nästan så här liksom att kul med två rum och två utklapp två, ja, två, två julaftnar och, mm. eh, och jag tror att det, ja, det hade nog varit värre att leva i ett hem som inte var eh, dynamiskt mellan föräldrarna liksom. mm. det tror jag. Det är med mer faktiskt. minns du hur det var liksom, när, när du fick reda på att nu ska jag bo på två ställen här mm. du var ju ganska liten igen. ja fast jag kan ändå vara förvånad över att jag inte minns mer av det jag minns det som liksom, inte alls som någonting jobbigt eller så jag minns bara att, okej, okay, då går jag dit den här veckan och så går jag pappa nästa vecka. Mm. Sådär. Vad jobbade dina föräldrar med? Min pappa är idrottslärare på gymnasiet. Och nu är jag också samhällslärare. Och min mamma är sjuksköterska. De mm. har hemsjukvården. Okej. Okay. Yes. Hade ni mycket pengar? Nej, det kan man inte säga. Inte mycket pengar, men aldrig gick ingen nöd heller. Nej. Mamma jobbade i och halvtid ibland Och då kanske det var Ja, det var, ju, det var ju aldrig knapet på något sätt Absolut inte Men det var ju inte rikt heller liksom Det var, ja, medelklass Skulle jag säga Så ni kunde åka på semester ja. och uh... Uh, Ja, det hände absolut Det gjorde mm. vi men, uh, men framförallt då resorna du gjorde var genom fridrotten Men hur var du som, som liten? Var du var du blyg eller var du tuff? Eller var du... Väldigt, Snackig Jag var nog Allt det du sa På något sätt Jag var väldigt eh, Jag var lite Ögontjänare Som barn tror jag Jag var väldigt anpassnings I klassen och sådär så Jag var väldigt duktig Och snäll när fröken var inne. Och sen kunde jag vara Ganska pratig Och, och sådär När jag gick ut eh, Sen var jag Väldigt livligt barn var jag. Ja. jag blev minst att jag blev Utslängd i, ifrån skolan Och sådär Ibland för jag var Pratig och, och Stimmig liksom. Jag hade en vän där eh, Som vi var väldigt Pratig tillsammans Och för övrigt en vännen som också såg till att jag började med friidrott faktiskt Ja, hur började det? Han skulle springa i det till borstvarvet, sa han till mig Då ville jag också göra det Så pratade jag om pappa som ju var idrottslärare Och så tog jag mig under sina vingar och började träna lite grann På uh. egen hand då, eller? Ja, precis Vi körde inte många pass alls, Vi gick ner till, till skat och stod och tränade lite grann och sen så minns jag att, äh, det var väl ett årsvar, då. Och äh, Jag ställde mig väldigt långt fram, jag har mig fram lite grann, Så det var ju 400 barn med Så jag ställde mig väldigt långt fram Och sen så, den här killen som jag skulle springa med då Min bästa vän, hans pappa, stod lite längre bak där Och, och skrek och jag Kom och ställ dig här bak med Mattias och, och sånt där På norrländska? Ja, något slags som ja, uppifrån Och då gjorde jag det, så jag gick bak och ställde mig där och sen gick startskottet och så minns jag att det var väldigt mycket sicksackande under hela öppet Och så minns jag att det kom 10 av 400 så då tyckte jag ändå att det var, då förstod jag kanske att jag hade någon slags fallenhet för det. Mm. Och sen eh, tog vi kontakt med Sävran Sajko, helt enkelt. började träna där. Var det skoj, skoj direkt eller? Jag tror att jag hade lite, lite svårt att komma in i det. Jag minns att jag var lite, lite lat och så där. jag tyckte att det var lite jobbigt i början att gå till träningen. Så det var inte direkt kärlök för första hönkastet, men jag, jag gillade alltid och jag var väldigt, väldigt tävlingsinriktad minns jag. Det var väldigt, väldigt viktigt att ingen i min ålder fick, fick vara bättre mig på träningen också. Det var oerhört viktigt. Var, var de om det, då? Inte många faktiskt. Jag hade ju en tränare tillsammans med. Kanske Sveriges, att det var Sveriges överlägsna bästa tjej då på den tiden Och jag var ju 9-10 här så att då är ju tjejer och killar lika bra Men hon var faktiskt bättre än de bästa killarna till och med Vem var det? Eh, Penny Alm –Ja, just det –Så vi tränade väldigt mycket i början där Och eh, hade väldigt mycket nytta av varandra Och här, spårade varandra väldigt mycket eh, minns jag. Men var det kul att tävla på den tiden? Eh, ja, det var det Det gick ganska bra i början mm. Sen vet jag att jag var väldigt nervös också. Oerhört nervös inför vissa lopp, framförallt terränglopp för att jag tyckte det var väldigt jobbigt med terräng jag Märkte kanske ändå att det var, att det, det passar mig sämre, aldrig varit en bra terrängloppare. Men det löte borsvaret till exempel ganska ofta så nästan varje år jag spydde jag innan loppen till och med för jag var så nervös att det var då alla i skolan och så där skulle veta om att hur det gick och så är du känd lite sådär som John Löparen då, eller i skolan? Ja, det får man nog säga Det blev din identitet så, eller? Ja, absolut. Hur trivdes du med det? Eh, både och, tror jag. Det var ju ändå ett litet utanförskap. För tack på att de, de flesta coola killarna spelade fotboll och sådär. Liksom. Så man var ju lite, och det gjorde inte du? Nej, jag spelade ingen fotboll. Jag en, en träningsspelare. Eh, Läckte jag. På träningen? Ja. Väldigt blev ju seriöst tror att det är den snabba förmågan, alltså det, det är så lätt att, eh, att se vad, vem som är först i mål. Alltså hela den här grejen att urskilja en prestation är väldigt svart på vit i löpning, vilket jag nog gillade eh, på något sätt. Det är man mot man och den som är först i mål är bäst liksom. Det tilltalar mig väldigt mycket. Är du, är du tävlingsmänniska? Ja, det är. Det är absolut. Ibland för mycket kanske. Även i andra sammanhang så att säga? Ja, absolut. Kan du spela trivia press utan att bry dig? Eh, inte utan att bry mig helt, men jag är inte en, en sån som blir förbannad. Det har jag väl lärt mig. Men jag kan bli väldigt... När jag spelar så vet jag att jag blir liksom mycket rack och sådär. Det gör jag. Så jag har väl, ja... <laughs> Och löpning är också bra på det sättet att Spela golf lite grann också förresten Och det, där måste man vara väldigt väldigt kall Men löpning är bra för man kan ju, man kan ju på något sätt uttrycka Viss aggressivitet genom löpningen Alltså man, man kan nu jävlar Kryta näven i, i fickan liksom. ja. och, och köra Va, Vad brydde du dig mest om? Var det träningen eller var det skolan? Det var nog träningen faktiskt Var det? Ja jag skulle nog säga det Eller det brydde mest om jag försökte väl att prioritera lika Men hjärtat fanns ju verkligen i träningen Det var ju inte Det var ju tråkigt att jag läxade mm. jag, jag, jag har ju på något sätt sett dig Genom alla år mm. Du är ju Du är tolv år yngre än mig mm. Så när jag var som bäst så var du kanske Tretton liksom Och hade börjat där ah. Och jag, jag har Alltid tänkt på dig som en väldigt Ganska tyst låten mm. Men väldigt som kompromisslös på något sätt. Okej. Okay. Du, liksom, du går in i din zon på något sätt sådär. Mm. Är, det, är det fel eller är det rätt? Det kan nog vara absolut rätt när det gäller löpningen, det tror jag. Ja. Verkligen. Sen äh, vet jag inte hur tyst låter jag är numera i och för sig. Men jag har nog varit. Kanske varit var lite blyg för dig också i Motorveld. Jo, jo, självklart. Precis, det fattar jag också. Mm. Mm. Men. Äh, det här med zonen, jo, absolut. Det är något väldigt speciellt med... Eh, jag, jag minns att jag sen när jag gick till skolan och så där, så kunde jag verkligen tänka på mitt steg och ha jag sprang i stort sett i huvudet liksom. Egentligen borde man ju springa till skolan också, eh, Kenya style men det gjorde jag inte. Men jag, hade, jag var väldigt, väldigt teknikintresserad eh, när jag var på, väldigt... Eh, min tränare, min... min Pappa var också väldigt noga med det där, med tekniken att det. Ja, ställa. det minns jag Han mm, var väldigt prioriterade väldigt högt Hur var det att ha sin pappa som, som tränare? För det är väl egentligen Janne Slevik, det, det är den enda tränaren du har haft egentligen. Ja, i, först, i början den första början så hade jag Chelsea Landen också ja, ja. Sen, så, ja, sen så kom pappa in Det har varit väldigt, väldigt bra tycker jag, mm. absolut Det har funkat jättebra det är, det är klart att det är, annat så här, det är mycket kontroll. Man har ju mycket större kontroll på en adept som är en son än en annan. Vilket jag väl i slutet, när motivationen började tryta, tyckte var lite, lite jobbigt kanske. Men på det stora hela så har det varit ynnest faktiskt. Det har varit väldigt positivt. Har ni snackat mycket löpning hemma? Väldigt mycket, faktiskt. Det, det får man säga. Hur då liksom? Nej men... Mycket träningsprogram, mycket olika träningsprogram, vad tror du om de här passen, vad tror du om det här, bolla idéer kring, kring träning och tagga varandra på något sätt, eh, motivera varandra till att hitta liksom, det, kanske det perfekta konceptet för mig på något sätt. För att bli så bra som jag kan utifrån mina förutsättningar. Eh, mycket mycket det snacket. Men säg, Jan som tolvåring eller sådär, mm. vad, vad drömde du om då? Det var mycket löpning var det, faktiskt, mm. som tolvåring. Jag minns att min pappa en gång frågade mig hur bra vill du bli? Då sa jag att åtminstone i Europa elit hade jag sagt då, tydligen mm. Vilket jag tyckte nästan var liksom ja, men det, det är klart jag kommer bli det Jag hade väldigt, väldigt stort självförtroende kring just löpningen Faktiskt mm. det, fann, det fanns knappt på kartan liksom, att jag skulle lägga ner innan jag hade nått dit jag ville, jag ville också se hur bra jag kunde bli på något sätt Det vill jag spiller det över på resten av livet, det där självförtroendet? Lite grann tror jag, fast med på ett lite så här återhållssamt lurigt sätt Det var inte så att jag var väldigt framåt på grund av det utan, Men ja, ja, jo, det gjorde jag nog faktiskt, mm. absolut Du, Jag vet att du spelar väldigt mycket musik ja. också Gjorde du det när du var liten också? Jag började när jag var 12 där också 12. Ja, ja. Efter pingisen så tog jag lite gitarr Kursen okay. med en kompis För, eh. för det är ju också en sån grej som många har som sin stora, stora ja. dröm eller man ska säga. Ja, och den absolut hjälpt till att fylla det tomrum som har uppstått efter löp löparkarriären så ja. jag. Jag, jag tänker på under eller mm. till och med när du var ja, ungdom då mm. Konkurrerade inte de drömmarna med varandra på något sätt? Musiken och löpningen, ja, ja. Jo, det är väldigt olika världar på något sätt Det är väldigt speciellt att kombinera det på något sätt Kände jag För att Ja, det ena är väldigt hurtigt Och det andra är inte så hurtigt alls På något sätt Men Nej, jag tyckte inte det kolliderade Jag tyckte mer att det var skönt att ha det som Någon slags avkoppling mellan passen Att kunna mm. sitta ner och, och Sjunga och spela lite igen. Ja just det För det, det var inte så att du hade Du hade inte lika höga ambitioner där Så att säga, på den tiden Nej, det skulle jag inte säga Det har nog växt fram senare i så fall Även om Ja, det är lite, det är lite oklart vad, Exakt vad som händer med musik Men jag gör det mest för min egen skull Jag gör det mest för att det är kul Så ja. om någon annan tycker att det är kul Så är det ju roligt. känner Känner du samma trivkraft för musiken nu som du kanske gjorde med löpningen när du var 16 17 och trodde att du skulle bli vinna 800 meter på EM. <laughs> uh, nej inte riktigt på samma sätt inte riktigt på det här för det, det är lite olika aktiviteter också känns det som. Alltså, löpningen är väldigt mycket mer prestationsbaserad så att vitt medan musiken är väldigt diffus. Det är väldigt, ja det är en smaksak liksom. Vad mm. man tycker om. Uh, så att det är inte alls på det sättet att jag är helt förblindad kring att jag vill slå mig fram i musiken. Utan jag gör det faktiskt först och främst för min egen skull. och För att det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Du skulle aldrig liksom, jag menar nu, nu siktar du på att plugga mm. psykologi och sådär. Mm. Du skulle aldrig kunna tänka dig att liksom lägga ner allt vad studier och sånt heter. Och... Det hade jag försökt kunnat göra. Ja. Det hade jag absolut kunnat göra. Vad ska vi krävas för det då? Om du får ett skivkontrakt ja. och så får du vara förband till tålesmän och növ eh, nivåer här ja. runt i USA. Då hade jag lagt eh, studierna på hyllan ett tag ja. utan tvekan. Ja. Det hade du ja, det hade för sig också. Ja, <laughs> det förstår jag. Det låter väldigt trevligt. Ja. faktiskt så kan det ha varit en av de sakerna som gjorde att jag kände att inte det som gjorde att jag till slut bestämde mig för att sluta. Det kan nog vara varit att jag inte alls kände samma nervositet. ser se ännu som något väldigt bra, det är tydligt på att man bryr sig om det, det Tydligt på att man bryr sig. Mm. Så. Och, så, och, och du blev inte nervös på, på slutet. Nej, inte alls på samma sätt. Det var väldigt mycket mer hopp, det, det gick kast, Nu skiter vi där och gör något annat ni är ju liksom glömma löpningen någon dag kanske eller några dagar och sen går man på Det igen. Ja. Var Vad är då du kände på något sätt att, att, att liksom det här är inte din grej längre eller? Ja. Det får man nog säga. Hur, hur, hur kunde det bli så? Jag menar, du var ändå om du är 23 nu, du var 21 när du ville av då. Mm. Det är ändå ganska tidigt. Mm. Varför tror du att det, det blev så. Var det det att du att. att att du inte fick de framgångarna du ville Eller var det helt enkelt Jag tänkte ganska mycket på det ja. Jag har inte kommit fram till något Enhälligt svar Jag tror det är väldigt många Olika delar där som har spelat in Till, till beslutet Och ja, men Delvis att man, man jag tänker, Vad beror det på att motivationen Trött Var det på grund av bara prestationen Eller var det på att Jag var trött på löpningen i sig Var det på, var det på grund av att Många i min, min närmaste träningskrets hade slutat eller sådär För det gjorde de var i den vevan ja, ja, det gjorde de Flyttade och pluggade hit och dit och... Ja, precis Det var ju rätt eh, tråkigt på ett sätt också men ja, um, Det är någonting jag tänker på lite grann fortfarande Men uh, det var på något sätt oundvikligt tyckte jag Det berodde väldigt mycket också på uh, Att jag kände att jag inte hade tiden Och att jag inte hade jag hade inte motivationen att lägga ner så mycket som krävdes för att jag skulle bli så bra som jag ville bli på något sätt cirkel på något sätt? Ja, det får man säga hur, hur, hur lade du fram det när du pratade med Janne och din pappa? och säga, ja, um... han, kan, han, är... han måste tyckte det var rätt tråkigt såklart Ja, men han visade inte det så mycket faktiskt. Nej. Han är lite synskastig den mannen stundtals. Så han visste om det liksom. Det kanske man märkte i och för sig. Det är inte så konstigt. Han märker att motivationen på passen och så kan inte vara lika hög. Så. Men han, han, hade, han hade i alla fall misstänkte och eh, tog det med ro faktiskt ändå. Mm. Eh. Tycker du att du liksom gjorde du vad du kunde för att, att nå så långt som du? Kunde nå. Om du hade fått göra om det så att säga Hade mm. du gjort annorlunda Just med tanke på löpningen då Ja precis Jag kanske hade börjat träna Lite hårdare, lite senare eventuellt Jag kan nog börja träna lite för hårdare, Lite för tidigt, kanske Hur mycket Jag tränade du när du var 15 säg Det var nog 6 pass i veckan det var det nog sex bra pass i veckan Ibland kanske till och med dubbelpass på den tiden också Men det var nog ganska sällan men vi, vi gjorde väldigt många intressanta grejer tycker jag. Vi testade ganska mycket så här, Någon gång när jag var 12, eller när jag var 13 var jag nog, på ett sportlov där så hade vi något som vi kallade för tokveckan. Vilket innebär att jag sprang 12 km på morgonen och 12 km på kvällen. Eh, 24 km om dagen då i en vecka. Och sen så testade vi vägde mig och, och tog, tog pulsen före och efter och förde mycket statistik på det. Vilket jag tyckte var väldigt roligt faktiskt. Du och gällde dem. Ja. Och märkte ändå att det gav väldigt bra resultat Så det var det var väl någon liten sån här dröm som man hade under tiden man höll på Att bara dra, var helt ostörd och träna Alltså lite Rodal-stil Att bo uppe kanske någon, i norr någonstans Träna i en gruva <laughs> Hade varit gött, kunde jag tjäna Faktiskt bara har skylla för, för omvärlden Men jag tror inte det har blivit så bra heller faktiskt När jag ska välja. Så här är det ju rätt perspektiv Det tror jag inte Va, när, när du var ja, 17-18 där mm. satt du träningen före Före allt då eller Till exempel om du eh, Hade ett tjej. mm. Ja det hade jag i där ett tag Ja eh, Men det skulle jag inte säga att jag gjorde Att jag satte det överallt men jag prioriterade väldigt mycket och jag. jag hade ju jobb från halv sex till nio, minns jag, under den, den perioden. Där, eh, när jag tränade för att komma in på ett universitet i, eh, i USA, i New York, ett college. Eh, så satte jag det väldigt Jag tränade ju ganska mycket dubbelpass och sådär, för att inte glömma in det. Och det var ju verkligen, det var ju i min tillvaro, absolut. Framstidigt jag var 20 skulle jag säga. Vad hände sen då? Jag tror att det hela egentligen började med en skada när jag var 18 år Eller 19 år kanske I baklåret När jag var i mitt livsform Och det var en vecka kvar till inomhus SM Och jag hade nyss Sprungit under fyra minuter på 1500 första gången och så där och var väldigt nöjd över det Kände mig väldigt väldigt bra form, kände att det fanns mer att hämta också på SM där. Jag tyckte bara bättre och bättre, jag var inte ens stoppad till det loppet egentligen och eh, man är ju som mest skör också när, när man är som, som bäst i form. Så eh, det var. Jag, hade, jag låg i en stav och min så passet där. Och kände mig väldigt i fred som jag Och så kom. Eh, nu ska jag verkligen inte skylla på Oscar Elman på något sätt. Men han kom och ville köra den sista hundringar. Det var ju då. Då kände jag att det gör vi. När det legat har blivit lite kall och så ryckte han lite och jag, Bara för att det var kul och för att jag var i så bra form Så ryckte jag med Och så tillbaka det till i Men jag, jag sprang en åt Jag vet inte var det var, det var en bristning det. Var en ganska, ganska ordentlig bristning Så du sprang en vecka senare då? Ja, det jag. Med hårt, hårt lindad och så Men jag var tvungen att byta finalen där Jag tog mig till finalen i alla fall Men det var nog där på något sätt som det började gå ut för För att den, den skadan var oerhört svårlägt och jag kunde inte köra så mycket snabbhet som jag ville heller, jag satt ner på 800 meter och tyckte att det var Det alltid varit en hög prio att vara ganska snabb men, men det kunde jag inte köra på samma sätt alls Och sen, ja, det, det hängde med alltså i år, jag kan känna idag när jag springer att det fortfarande Skadan, finns Skadan alltså? Ja, den, det är något väldigt, jag tror att jag ryckte upp den gång på gång så här den retades och blev det en blödning till Och det läkte aldrig ordentligt liksom. Jag var lite för på gröten När jag skulle ja, Under själva rehabiliteringen Men blev du knäckt utav detta så det? Ja det blev jag Jag kände att det var liksom två väldigt viktiga år där kanske som, som jag inte hade kunnat träna optimalt Och började lite gräma mig Och känna att jag hade kommit in i en negativ spiral Och att vad det hänt om Jag hade tittat Den här killen slog jag när jag var som bästa för två år sedan liksom. Så det började jag så ut Samtidigt som jag ändå förbättrade mig för några år till år Vilket gjorde att jag också hade Trots haft... detta då? Ja, precis Men jag kände väl att det... vi hade kunnat finnas mycket mer att hämta Jag hade tänkt att fråga vilket som var ditt karriärs stund Men det kanske inte behöver jag fråga då <laughs> Nej, det får nog vara det, det är ja. Absolut, det får nog ja. vara va, va, Vad är du mest stolt över om du tittar på din, din karriär då? Tänker du enskilda prestationer då? Eller som helhet sådär? Ja, vad du vill. Det är ju ändå väldigt mycket ögonblick inom, inom löpningen tycker jag. Och då är det ju att vissa lopp har utmärkt sig till att bli det om man minns och, och tar med sig på något sätt. Den kanske första riktiga stora triumfen det var när jag vann skolläsen på 2000 meter som 15-åring. Då kände jag att jag hade kommit ur det här från att ha varit en väldigt Sen kille i puberteten Till att liksom Slå killar som jag kanske fortfarande var ganska liten Men jag lyckades slå killar som, som jag tidigare inte hade gjort Det var väldigt, det var väldigt roligt mm. ja, ja. Jag vet att en Kompis till mig också, Sarkare mm. Hade träffat på dig för ja, men Förmodligen när du var runt 20 då mm. Och Du hade berättat att Enda anledningen till att du höll på nu mm. Det var för att du skulle få ett stipendium till Till USA Du ja. behövde göra vad det nu var 1,51 Eller något sånt där på 800 ja, precis. Och när du väl kom dit så Så var det skitsamma med löpningen ungefär Ja, men det hör man ju direkt Och då att tänkte det inte, jag ja, nej. Att Det där låter inte som rätt Motivationsfaktor på något sätt Nej, det är sant Men det var så Kanske inte helt så, men det kan också vara varit någonting som jag kanske intalar mig själv för att eh, på något sätt eh, jag vet inte eh, rättfärdiga någon, någon, någonting. men eh, lite så var det absolut jag, jag såg då inte att jag skulle hålla på med det om, om fem år till exempel det såg jag inte om inte något revolutionerande skulle hända och eh, hur mycket man än älskar det att springa och så vidare Så var det ändå någon slags Prestationen är väldigt viktig Har alltid varit det på något sätt eh, För att kunna liksom Skapa sitt liv kring det mm. På sätt. Om du vore Ja men om du vore för tio år sedan igen mm. Och du vore 13 år mm. Hade du eh, Satsats på löpningen en gång till Det hade jag faktiskt det? Jag hade nog mm. Varför? För att jag har getts otroligt mycket med, med resor och kompisar och de här bitarna varit oerhört givande på det sättet När jag åker på En, en fin resa varje år med, med människor som man tycker om väldigt, väldigt mycket Och sen att eh, Jag har alltid älskat att springa, liksom, det det jag under hela uppväxten Och det känner jag fortfarande att, att jag gör när jag är ute och springer Det är något fantastiskt med det Faktiskt Mm är det någonting du ångrar? Mm, kanske det, jag var inne på tidigare där Att eventuellt börja man var, Jag var nog lite girig Eller kanske både jag och min farsa I tidiga år Att man, man märkte att det fanns ett visst anlag för det Och då tränade jag rätt hårt Och att jag byggde mig en identitet Och ett liv kring det Kanske lite, lite för tidigt att kanske vänta tills man var 14, 15, någonting istället. Istället för så sådär? Ja, precis. För att också kanske vara mer hungrig och inte ha känt att när man är 20 att man har på med det seriöst innan tio år. Det är ganska lång tid. Mm. Vad är viktigt i ditt liv nu? Är det viktigt med pengar? Pengar är absolut viktigt. Eh, absolut. Men, eh, jag skrev, jag, jag tänka, men jag skrev faktiskt, jag kommer att tänka mig jag skrev en prövning i engelska igår. För att jag vill komma in på psykolog så vi lite prövningar. Och då kom det här ämnet på talet igen också. Då skrev jag igen om det här med, jag har ett exempel till Maslows gostrappa. Att det är ju liksom, pengar har man väl delvis för att kunna uppfylla sina drömmar. Men det känns som att det är väldigt mycket prestige kring pengar också. att det är väldigt mycket självbekräftelse- eh, Utifrån hur andra ser på dig Att mm. det är status och så vidare Och eh, Det är klart att man mår bra Av det men jag tror inte att eh, Jag tror att det är liksom en extra krydda I så fall, jag tror man kan en sämre människa Och väldigt mycket pengar också, faktiskt Definitivt Så att det, är, det är viktigt, men det är inte att det är absolut Inte det viktigaste Men, men säger att du är 33 ah. Och utfattig Tror mm. du att du kan vara lycklig då? Det tror jag faktiskt Men det är nog svårare Då får jag nog ha uppfyllt de tidigare stegen på trappan så att säga På ett helt annat sätt Då måste jag nog vara väldigt väldigt förälskad Eller, eller, eller vara förbarn, eller eller? Var förbarn till tålet Eller vara förbarn till tålet Precis ja. Är det viktigt med det Kanske det kommer lite pengar också så många, det i och för sig. Ja det kanske hänger ihop ja. Är det viktigt med Goda vänner Det är jätteviktigt är det absolut det är något som jag har prioriterat mer nu också efter karriärens slut. Får jag säga. Men Hur då? Mer fikor på stan. Mer häng i allmänhet där Med vänner. Mer utekvällar och mer... Ja, att inte säga nej lika mycket helt enkelt. Kunna gå ut och ta ett antal öl med, med gott samvete dagen efter på något sätt. För det, det kunde man aldrig när man tränade. Då hade man alltid roligt samvete Faktiskt. Mer eller mindre. Var du, var du väldigt eh, liksom skötsam som firatare? Upp till viss nivå, jag var oerhört skötsam Men sen är jag väl, ja Nej men jag var skötsam till kanske 18 kan jag, Till läsat baklåret Ja, faktiskt ja. Det är ju sant faktiskt Det var där allting började skita sig ut Är det viktigt med frihet för dig? Att kunna göra vad du vill? Ja, det är väldigt viktigt ja. Och därmed kommer ju också pengar in på något sätt att det skulle öppna lite fler dörrar eventuellt mm. Skaffa sig ett bra jobb För att kunna ha frihet Och göra mm. ja. Mer saker som man vill Så frihet är väldigt viktigt Absolut men, ja. hur, hur röstar du? Jag har faktiskt aldrig röstat Sen så länge Jag har bara haft möjlighet att rösta ett val Men då röstade jag inte inte? Jag tror att det var, jag tänkte rösta absolut Men eh, jag tror att det var någon resa som kom emellan Så att jag var tvungen att åka Jag tänkte inte förtidsrösta men så tror jag jag glömde det ja. Det var så dråpligt Men eh, jag hade nog röstat eh, åt vänster Det, är det. Eh, Delvis tror jag, jag tror att man I många fall, om man inte gör det i Så har är man nog ganska mycket sin, sin uppfattning Rent politiskt man är på ett visst sätt Som följer med en i livet Och du är uppfostrad, uppfostrad åt vänster så att säga Ja, det får man säga Jag tänkte på det med friheten där Att det är frihet men ändå rättvisa Måste, måste finnas också Jag hade inte kunnat må inbädda mig Bra på att på något sätt Få frihet på andras bekostnad. kostnad Det tycker jag är En viktig del i friheten Att ja den ska kännas väldigt välförtjänt på något sätt. Så här, även om jag har varit mer politiskt intresserad måste jag säga. Just nu är jag inte så insatt alls i debatten. Eh, faktiskt. Men jag tycker ändå att det är, det är inga extrema skillnader i Sverige. På de olika blocken heller. När man, när man märker det är väldigt finstilta detaljer som ändras. Liksom, beroende på vilket block som styr så jag kan inte säga att jag är, jag märker också att jag har en tendens när jag diskuterar bli, Det har lugnat ner känner det blir i och för sig, men jag kunde bli ganska hetsig när jag diskuterade och så. Jag vet inte, jag tycker att folk inte förstod liksom att jag tycker ah, att, ja. sådär, Det känns som att alla, för det, går, det är väldigt svårt att ändra människors politiska uppfattning Man gör en i och försöker, men förstår du inte att det är så här Det är det är väldigt, lite dålig approach också tror jag i och för sig en diskussion Men man kan ju alltid lära av andra också Gillar du att diskutera? Ja, det gör jag det kan, vara, det kan vara roligt Men jag vill gärna få ut någonting av det Jag vill inte bara diskutera för diskuterandets skull Utan det är kul att man kan lära sig någonting på det också mm. Och försöka att Om båda har ambitionen att försöka Att förstå varandra Då tycker jag det är väldigt roligt att diskutera mm. Men inte med någon halvfull människa Som är aggressiv liksom. Det är inte roligt vad, vad, vad gör du om tio år? Om tio år så, så tror jag att jag jobbar som psykolog hoppas jag. Kanske till och med med idrottspsykologi eventuellt. Det är har varit intressant. Och då har jag nog till och med kanske lite familj på gång och sådär. Om jag inte redan har det. Kan jag tänka mig. Det skulle vara väldigt trevligt. Och... Ja, har, har ett... BF Fungerande liv, men liksom jag, jag tänker ganska sällan så långt fram, måste jag säga. Även om det kan vara intressant att göra det. Samma så är det. No, det, är, det är väldigt diffust, alltså. Det är väldigt ja. svårt. Egentligen, varför jag frågar du på något sätt mm. eh, hur du ser på, på, på framtiden? Mm. Eh, jag ser Positivt. på dem med spänning, ja, absolut. Jag ser på det med spänning. Jag ser på det med, med nyfikenhet och jag ser på dem med en vilja att eh, ta med andan på bästa sätt. Mm. Och försöka att eh, Få ut så mycket om, som möjligt Om mitt liv mm. eh, Vad nu det än Må innebära Hitta saker som jag Tycker är roliga Och det tycker jag ändå Att jag har lyckats ganska bra med nu Efter löpningen då. Faktiskt Jag tycker att jag är väldigt nöjd Med mitt liv faktiskt I det stora hela det, det var Det var min sista fråga Okej okay. Förutom ja. när jag ställer till alla ja. Vem skulle du vilja höra i Stavis? Jag skulle vilja höra den personen som jag tycker varit intressantast att lära känna under mina år. Inom fridåten. Och den mest prestigelösa löparen jag någonsin har träffat. Och kanske också den största talangen i som jag någonsin har träffat. det är Oskar Edman. Också från Sark? Också från Sark, ja. Mm. Som jag vet tränar ganska hårt nu. Men prestigelösheten gör att han har inget behov av att tävla. Jag tycker det är imponerande på något sätt. För det, där kan jag inte känna mig lika mycket själv Han brydde sig inte om han vann eller förlorade Nej, mer eller mindre Det kändes inte så Så han skulle vara intressant att höra prata Men han bor inte i Göteborg nu som sagt Nej, det gör han inte Luleå. Det kan bli svårt ja. Ja, ja, faktiskt Det var någon annan som föreslog Joel Bordén och han bor i Umeå Så att Okej. kanske få göra en Norrlands -turné, då Det har varit häftigt Ja, verkligen Tack så hemskt mycket Jan Tack Tobias Det var Jon Elias som det eh, och jag skulle vilja säga att den här intervjun visar väl ganska tydligt att Ja, det finns ett liv efter löpningen eh, I nästa program så får vi träffa ytterligare en svensk mästare Nämligen Hässelbäskås Albin Johansson Albin och jag vi träffades i samband med Fridås EM i Göteborg här i, i februari Och eh, vi hade ett väldigt öppenhjärtligt samtal om ganska tunga grejer egentligen. Men även om roliga grejer. Missa inte det. Har det fint det